«П'ять хлібин христових» або надзвичайно затуманеними метафорами «Старокитайська книга великої таємниці». Або складали три пальці докупи і ними вписували себе в знак «плюс». Мені скажуть, не можна зводити великі релігійні символи до арифметики підготовчого класу. Згоден, не можна. Але ж слід пам'ятати, що для піфагорейців це була не просто арифметика, а релігія. Релігія числа. Та й для Біблії цей спосіб мислення не був чужим. Можна навіть сказати, що піфагореці стали попередниками євангелістів. А одна із книг Старого Заповіту так і називається – «Числа». Деякі пращури сучасного людства хотіли сказати, що світове буття можна описати і пояснити за допомогою натурального числа. І лише Франсуа Кенне спробував надати заповітному числу живого образу суспільної реальності. Я про це говорю тому, що добре бачу економічна таблиця, заснована на тому ж самому знанні, яке ми проходимо в книзі Великої таємниці, в Старому заповіті та в Євангеліях. Я не добре це знав, але тільки натякнув на тисячолітню спорідненість релігії та фізичної економії. Останнє легко зрозуміти. Якби він замість наукової мови поюв читача метафізику, проти нього виступили б і науковці, і церковний клір. Такий тоді був час. Час наукового пояснення світу. Це з одного боку. А з церковного боку час відриву від раціонального мислення. Лише Ватікан намагався поєднати наукове і релігійне, постійно стверджуючи, наука покликана обґрунтовувати буття Боже. Усе, чим я займаюсь, ось уже 30 років, мимоволі, підтверджує цей постулат Ватікану. Кажу мимоволі тому, що ніколи не ставив собі цієї мети. Моя мета була зовсім інша – віднайти закони природи, на яких базується світова економіка. Та закони економіки стоять на тих самих підвалинах, на яких засновані майже всі релігії світу. Я глибоко певен, що Франсуа Кене пережив полум'яну злуку зі світовим розумом так само, як це сталося зі мною. Він про це не розголошував як не розголошував і я, працюючи над енергією прогресу. Важливий лише результат, а не те, звідки ти його приніс. І тільки в спогадах я дав собі волю, аби розказати про це так, як воно було насправді. Саме тому я і зрозумів економічну таблицю Кене як фізичну формулу. Саме тому, що відкрив її самотужки через 200 років після Кене. І тільки вчинивши це відкриття, побачив, що воно вже не раз приходило на землю. Таблицю Кене фактично забули. Та й розуміли її повною мірою лише одиниці. Маркс багато про неї писав, але він її не розумів, передовсім не розумів її фізичних витоків, називав її найгеніальнішим із усіх відкриттів людського розуму, а сам тим часом намагався пристосувати таблицю до власного світобачення, яке було абсолютно протилежне світобаченню фізіократичному. На заході також перемогла думка що фізіократи застаріли. Вони, мовляв, породили знання лише для свого часу. Насправді ж це зовсім не так. Те, що зроблено фізіократами, не застаріло. Воно вимагає лише продовження і розвитку на ґрунті сучасного природознавства. Саме це я й поклав собі за мету. І саме задля цього мені потрібне було спілкування з Андрієм Сахаровим. Взагалі, кажучи, старіють лише хибні уявлення про світ. Правильні уявлення ніколи не старіють, так само, як не старіє об'єкт нашого пізнання – світ, всесвіт. Ось чому повинен був постаріти марксизм, і він таки справді постарів. Та не може постаріти Кене, як не постарів Ньютон. Вони обидва мають бути продовжені, але ж не відкинуті геть. Проте пора перейти до опису мого знайомства з академіком Сахаровим. У першому томі я згадував про дружину мого московського приятеля Зою Крахмальникову. Ми разом відпочивали на Дніпрі недалеко від Канева. Наша дружба з нею не увірвалася й тоді, коли вони розлучилися з Марком Максимовим, і Зоя вийшла заміж за відомого критика Фелікса Світова. У її перекладі з'явився в Москві мій науково-фантастичний роман Чарівний бумеранг. Зоя приятелювала з Оленою Боннер, дружиною Андрія Сахарова. Так моя енергія прогресу потрапила на робочий стіл легендарного академіка. Звичайно, діяти через знайомих – не найкращий спосіб проштовхнути свій рукопис. Не найкращий і з морального боку. Але Сахаров – не державна установа, тут належить бачити іншу мораль. Особливо тоді, коли тобі відома принциповість та безкомпромісність цієї людини. Я вдався до такого кроку через те, що не знав, як підступитися до натхненника московських дисидентів, чиє ім'я греміло на весь світ. Принаймні, хтось мав нас познайомити. І це зробила злая Олександрівна».